Késős koromban az egyik fiú évfolyam társam arcul ütött. Az ökle úgy felém, mint egy üstökös. Teljes erőből a semmiből. Épp sorba álltunk ebéd előtt, és csupa olyasmikről beszélgettünk, amit a hat-hét évesek világába végtelenül fontos azonnal kitárgyalni. Ki a leggyorsabb futó? Miért van a zsírkréták színeinek olyan furcsa fantázia nevük, amikor puf, behúztak nekem egyet. A mai napig nem tudom miért. A fiú nevére már nem emlékszem, de arra igen, hogy döbbenten, sajgó arccal bámultam rá, az alsó ajka már is elkezdett feldagadni, és a szememet égették a könnye. Annyira meglepődtem, hogy még haragudni sem tudtam, és hazarohantam anyámhoz. A fiúval a tanárunk elbeszélgetett. Anya is bement az iskolába, hogy megnézze, mekkora veszélyt jelent ez a srác. Nagyapám Southside, aki aznap minden bizonyjal ott járt nálunk, felháborodott, és anyámmal akart tartani. A felnőttek leültek beszélgetni. Büntetést is kiosztottak. A fiú szégyenkezve bocsánatot kért tőlem, és közölték velem, hogy többet nem kell aggódnom miatta. Az a fiúcska csak félt és mérges volt olyasmi miatt, aminek semmi köze hozzád, magyarázta anya később a konyhánkban, a tűzhely mellől, a vacsora kevergetése közben. A fejét csóválta mintha jóval többet is tudna az egészről, csak nem akarná elárulni. Rengeteg problémája van szegénynek. Így beszéltünk a kötekedőkről. Gyerekként egyszerű volt felfogni. A kötekedők riadt emberek, akik ijesztő emberek bőrébe bújnak. Felismertem ezt a típust dídiben, a környékbeli keménykedő lányban, de Dendiben, a nagyapámban is, aki még a saját feleségével is goromba és undok tudott lenni. Azért támadnak, mert szoronganak. Az ember elkerüli őket, ha teheti, és szembeszáll velük, ha muszáj. Anya szerint az a fontos, hogy sose vegyük személyes sértésnek a kötekedők sértéseit és agresszióját. Ha az ilyesmit szívünkre vesszük, nos, akkor komolyan megsérülhetünk. Mindez csak az életem későbbi szakaszában okozott igazi nehézséget. Csak amikor már próbáltam támogatni a férjemet, hogy elnökké válasszák, akkor gondoltam vissza arra a napra, amikor elsősként ott álltam a sorban az ebédszünetben. És eszembe jutott, Mennyire összezavarhat, és mennyire fájhat, ha minden előjel nélkül megütnek. 2008-ban egészen sok időt töltöttem azzal, hogy igyekeztem nem aggódni a rám irányuló ütlegek miatt. Azzal kezdeném, hogy előre ugrom egy boldog emlékhez, abból az évből, mert Rengeteg szép emlékem van. A montánái buttéban látogattunk el július negyedikén, amikor pont Mali a tizedik születésnapja volt. Még négy hónap volt az elnök és kongresszusi választásig. Montana az előző választáson a republikánus George W. Bushra szavazott. Ám demokrata kormányzót választott meg. Úgy tűnt Baraknak érdemes ellátogatnia oda. Egyre jobban figyelték, méricskélték és elemezték, hogy barak mivel tölti el minden napjának minden egyes percét. Az emberek számon tartották, hogy mely államokat látogatta meg, melyik étkezdébe ült bereggelizni, milyen húst rendelt a tojás mellé. Most már körülbelül 25 újságíró utazott vele folyamatosan. Megtöltötték a kampányrepülőgép hátsó traktusát, a termeket, és a kisvárosi hotelek reggeliző szobáit állomásról állomásra a nyomában loholtak. Ha az elnök jelölt meghűlt, írtak róla. Ha drága frizurát csináltatott, vagy dizony mustárt kért a TGI fridays azt is megírták. Aztán százféleképpen elemezték az interneten. Gyenge a jelölt? Snob? Megjátszós? Igazi amerikai? Ez a dolgok velejárója. Ezzel tesztelik, kinek vannak megfelelő képességei ahhoz, hogy vezetőként és az ország jelképeként is megállja a helyét. Mintha minden egyes nap röntgennel átvilágítanák az ember lelkét, újra és újra a gyengesége jeleit keresve. Nem választanak meg, amíg az amerikai nép Tűzetesen meg nem vizsgálja az egész életedet. Akkoriban köszöntöd be az interneten a mérhető és pénzékonvertálható kattintások kora. A Facebook csak nem népszerű. A Twitter viszonylag újnak számított. A legtöbb amerikainak már volt mobiltelefonja, és a legtöbb telefonban már volt fényképes funkció. Elérkeztünk egy olyan változáshoz, amelynek jellegét valószínűleg egyikünk sem látta át teljesen. Barak már nem pusztán a demokrata szavazókat igyekezett megnyerni, hanem egész Amerikának udvarolt. Az ájovai jelölőgyűlések után Barak és Hillary Clinton azzal töltötte 2008 telét és 2009 tavaszát, hogy végigjárt minden államot és külbirtokot, és szavazatonként küzdött meg azért a privilégiumért, hogy határokat feszegető elnökjelölt lehessen. Barak fekete férfiként, Hillary nőként. A többi rivális január végére mind kihullott a rostán. A két jelölt fölötté próbára tette egymást, még végül Barak, február közepére apró, de végül döntő előnyre tett szert. Már ő az elnök. Kérdezgette Mária hónapokon át, miután egyik színpad után a másikra álltunk ki, és harsogott körülöttünk az ünnepélyes zene, mert fiatal elméje mást nem tudott felfogni, csak a legnagyobb célt. Jól van, de most már ő az elnök, nem kicsim, még nem. Hillary Clinton végül csak júniusban ismerte el, hogy nincs elég küldöttje ahhoz, hogy nyerhessen. Barak! Csak ekkor tudott republikánus ellenfelére, a régóta hivatalban lévő arizonai szenátorra, John McCain-re koncentrálni. Július 4-én kettős céllal tartózkodunk battumban. Barak az előző négy napon négy különböző államban kampányolt. Nem engedhettük meg magunknak, hogy megszakítsa a kampánykörutat Mária születésnapja kedvéért. Az jelentős időkiesés lett volna. Ugyanakkor nem is tűnhet el a szavazók szeme elől, pont az ország legjelesebb ünnepén. Éppen ezért mi repültünk oda hozzá, hát ha így a család együtt töltheti a napot, még ha csak jobbára a nyilvánosság előtt is. Barak féltestvére, Maja és férje, Konrád is velünk tartott, és magukkal hozták a kislányukat, a négy éves, bájos, Szuhály lát is. Bárki, akinek a gyereke ünnepnapon született, pontosan tudja, milyen nehéz elválasztani a családi ünneplést az országostól. A montánai Batte népe azonban ezt megértette. A boltok kirakataiba boldog születésnapot Mália feliratokat tettek ki végig a település főutcáján. A járókelők jó kívánságokat kiáltottak oda Máliának. Jánkét dudült játszó üsdobok és fuvolák hangzavarában, miközben a családunk a lelátóról figyelte a július negyedikei felvonulást. Aznap pikniket rendeztünk egy mezőn, ami egyrészt gyűlés volt a több száz helyi támogatónk számára, másrészt a féle születésnapi ünnepség Mália számára. Meghatott, mennyien jöttek oda miattunk. Aznap áthatott a szülőséggel járó elérzékenyülés, amikor ráébredünk, milyen gyorsan múlik az idő, és hogy a kicsi lányaink már félig felnőttek, a pufók tagjaik megnyúltak, a tekintetük egyre bölcsebb. Az elmúlt évtized, amióta a Mália megszületett, jobbára arról szólt, hogy megtaláljam az egyensúlyt a család és a munka között. Rájöttem, miként lehetek szerető szívű, elérhető közelségben lévő szülő Malia és Sasa életében, miközben igyekeztem rendesen elvégezni a munkám. De a dolgok megváltoztak. Most már a szülőséget valami mással és jóval zavarosabbal próbáltam összehangolni. A férjem életében zajló események jelentősége, a kampány okozta megterhelés, a családunkra irányuló figyelem mind egyre csak fokozódott. Az ajovai jelölőgyűlések után úgy döntöttem, hogy felfüggesztem a pozíciómat a kórházban. Túl sok elfoglaltságom adódott ajova után, még ahhoz is, hogy bemenjek és összepakoljam a holmimat az irodában, vagy tisztességesen elköszönjek a munkatársaimtól. Most már teljes állásban voltam, anya és feleség, még ha céltudatos feleség is. És olyan anya, aki meg akarja védeni a gyerekeit attól, hogy ez a szent cél beszippancsa őket. Fájdalmas döntés volt otthagyni a munkám, de nem volt más választásom. A családomnak szüksége volt rám, és ez többet nyomott alatba. Tehát itt voltam ezen a montánai kampánypikniken, és egy szinte csak idegenekből álló csoporttal énekeltem Maliának, hogy boldog szüli Ő pedig mosolyogva ült a fűben, egy hamburgerrel a tányérján. A szavazók bájosnak találták a lányainkat, ezt tudtam, és elragadónak látták a családunk összetartását. De bizony sokszor gondolkodtam azon, mindezt hogyan látják a lányok. Megpróbáltam félretolni a bűntudatomat. Igazi születésnapi partit is szerveztünk a hétvégére, ahova Mária kisbarátait is meghívtuk Csikágói otthonunkba, hogy töltsék ott az éjszakát, teljesen politikamentesen. És aznap este is lesz egy zárt körű összejövetelünk a hotelben. Ennek ellenére, ahogy folytatódott a délután, és a lányok ott szaladgáltak a piknikezők között, amíg Barak és én kezet a potenciális szavazókkal, és megörelgettük őket, azon kaptam magam, hogy eltöprengek, vajon ők ketten, hogyan fognak emlékezni erre a napra, mennyire találják majd szórakoztatónak. Ezekben a napokban feldult szívvel figyeltem Szását és Maliát, most már az ő nevüket is oda-oda kiáltották az idegenek, meg akarták őket érinteni, leszerették volna őket fotózni. A tél a kormány úgy döntött, hogy a lányokkal kapjunk mi is titkos szolgálati védelmet. Ami azzal járt, hogy amikor Sasa és malia iskolába, vagy nyári napközis táborba ment, ahová legtöbbször édesanyám vitte el őket, egy másik autóban kísérte őket a titkos szolgálat. A pikniken mindegyikünket egy-egy ügynök kísért mindenhová. Éberen figyelt, hogy nem leselkedik ránk veszély a tömegben. Szerencsére a lányok az ügynökökre inkább felnőtt barátként, mint őrként tekintettek. Akik csak kiegészítik a barátságos emberek egyre bővülő körét, akikkel együtt utaztunk, és akiket a fülhallgatójukról és a néma éberségükről lehetett felismerni. Szása általában úgy nevezte őket a titkos emberek. A lányok társaságában kellemesebben telt a kampányolás. Barak és én igazi megkönnyebbülést éltünk meg, hogy a közelünkben vannak. Emlékeztettek arra, hogy bármi történjék is. A családunk többet jelent, mint bármi más. Egyik lányunkat sem érdekelte az apjuk körül kialakult felhajtás. Ők elsősorban egy kiskutyát szerettek volna, de azt nagyon-nagyon imádtak fogócskázni, és kártyázni a stáb tagjaival a csendesebb pillanatokban, és ragaszkodtak hozzá, hogy minden egyes új helyen megkeressük a fagylaltozót. Minden más csak háttérzaj volt. Mariával, a mai napig jókat nevetünk azon, hogy nyolc éves volt, amikor Barak, nyilván felelősség tudattól hajtva, egyik este a következő kérdést tette fel, amikor betakargatta a lányát. Mit szólnál ahhoz, ha apa indulna az elnöki posztért? Érdeklődött. Szerinted jó ötlet? Na, na, apa, felelte Maria, és megpuszilt a barak arcát. Pedig apa döntése, hogy indul az elnöki posztért, szinte mindent megváltoztat majd egyszer az életében. De honnan tudhatta volna ő mindezt? Csak az oldalára fordult, és álomba szenderült. Aznap bátlban ellátogattunk a helyi bányászati múzeumba, vizi csatát vívtunk, és fociztunk a főben. Barak elmondta a beszédét, megrázta a felé nyújtott kezeket, de velünk is tudott lenni. Sasa és Malia a nyakába ugrottak, nevetgéltek, és szórakoztatták a gondolataikkal. Láttam barak mosolyában a könnyedséget. Csodáltam, hogy így ki tud zárni minden zavaró tényezőt, és képes csak apa lenni. Valahányszor alkalma nyílik rá. Elcseveget Majával és Konráddal, és átkarolta a vállamat, miközben az egyik helyről a másikra sétáltunk. Sosem voltunk egyedül, körbevet minket a személyzet, a védelmet nyújtó őrök, a sajtómunkatársai, akik interjúra vártak és a távolból fényképezgető nézelődők, de most már ez volt számunkra a normális. A kampány során annyira beosztották a napjainkat, hogy a magánéletünk és a szabadságtudatunk lassan veszett. Barakkal mindketten napjaink szinte minden percét, beosztását egy csapat huszonéves kezébe tettük. Akik nagyon intelligensek és rátermettek voltak, de még mindig nem tudhatták, milyen fájdalmas élmény volt feladnom az életem feletti irányítást. Ha valamire szükségem volt egy boltból, meg kellett kérnem valakit, hogy menjen el érte. Ha beszélni szerettem volna barakkal, általában az egyik fiatalabb stábtagon keresztül tehettem. Nem ritkán olyan események és tevékenységek bukkantak fel a naptáromban, amelyekről korábban még csak nem is hallottam. De mivel ez kellett a túléléshez, lassacskán megtanultuk, hogy a nyilvánosság előtt éljük az életünket, és elfogadtuk a valóságot olyannak, amilyen. Mielőtt véget ért volna a délután battleban tévés interjút adtunk mind a négyen, Barak, én és a lányok. Korábban sosem tettünk ilyet. Általában ragaszkodtunk hozzá, hogy az újságírók tisztes távolságot tartsanak a gyerekeinktől, csupán a fotózást engedtük meg a nyilvános kampányeseményeken. Nem is tudom, miért mondtunk ez alkalommal igent. Ha jól emlékszem, a kampánystáv úgy gondolta, jó ötlet megmutatni, milyen is barak szülőként. Akkor én semmi rosszat nem láttam ebben. Végül is imádta a gyerekeinket. Minden gyereket imádott. Pontosan ezért lenne kiváló elnök. Az Asses Hollywoodot képviselő Mária Menóssal ültünk le körülbelül negyed órára mind a négyen egy padra. Mária befonotta a haját, és Sasha piros pagetti pántos ruhát vett fel. Mint mindig, most is hihetetlenül bájosan viselkedtek. Menőm a szívélyes volt, és könnyet hangvételő interjút készített, miközben Mália, a család ifjú professzora őszintén átgondolt minden kérdést. Elmondta, hogy az apukája időnként zavarba hozza azzal, hogy kezet akar rázni a barátnőivel, és mindannyiunkat bosszant, amikor a kampányról hazatérve otthon az ajtóban hagyja a bőröngyét. Szásá minden tőletelhetőt megtett, hogy nyugton üljön, és odafigyeljen. Az interjút csak egyszer szakította meg, amikor felén fordult, hogy megkérdezze, mikor megyünk fagyizni. Ettől eltekintve hallgatta a nővérét. Időnként ő is közbe egy-egy apróságot, ami épp az eszébe jutott. Apának régen afrofrizurája is volt, sikkantott fel az interjú vége felé, és mind elnevettük magunkat. Napokkal később az interjút leadta az IBC. A nézők igen lelkesen fogadták. Más hírcsatornák is átvették ilyen címekkel. TV interjúban lippen fel a fátyol az Obama lányok életéről. És az Obama házas pár két lánya mindenről kitálal. Mária és Sasa kisgyerekes megjegyzései hirtelen világszerte bekerültek az újságokba. Barakkal azonnal megbántuk a döntésünket. Úgy éreztük, helytelen döntést hoztunk. A lányok jóval azelőtt hallathatták a hangjukat a nagy közönség előtt, hogy igazán megértették volna, mindez mit jelent. A videóban nincs semmi, ami árthatna Szásának és Maliának. De kikerült a világba, és örökké ott fog élni, az interneten. Fogtunk két kislányt, akik nem maguktól választották ezt az életet, és átgondolatlanul Rivalda fénybe állítottuk őket. Mostanra már megtanultam egyet mást arról, milyen az élet a rivaldafényben. fényben, Oprah Winfrey bíztató üzeneteket küldött nekem. Gyerekkori bálványom, Stevie Vander eljött, hogy játszon a kampányeseményeken. Viccelődött, és tegeződtünk, mintha ezer éve ismernénk egymást. A felfokozott figyelem furcsa volt, leginkább azért, mert úgy éreztem, mintha semmi különössel nem érdemeltük volna ki. Felemelt minket barak üzenetének ereje, különösen, mert azt is tudtam, mit jelképez. Ha Amerika megválasztaná első fekete elnökét, az nem csupán barakról, hanem az országról is sok mindent elárulna. Nagyon sok embernek és nagyon sokféle okból ez rengeteget számított. Természetesen Barak részesült leginkább a nyilvános csodálatból és az ezzel járó kritikákból is. Minél népszerűbb valaki, annál több az utálkozó. Már-már iratlan szabálynak tűnt, különösen a politikában, ahol az ellenfelek pénzt és energiát ölnek abba, hogy előássanak a jelöltről bármit, ami kicsit is mocsokra emlékeztet. A férjem és én különböző alkatok vagyunk. Ez az oka, hogy egyikünk a politikát választotta, míg a másikunk nem. Tisztában volt a plegykákkal és a félreértésekkel, amelyek beszivárogtak a kampányba. De ezek csak ritkán zavarták meg. Baraknak nem ez volt az első kampánya. Különben is, ő nem az a típus, akit könnyen megrémízt. Vagy eltérít a kétség, vagy a megbántottság. Én azonban még mindig tanultam, milyen a közélet. Maga biztos, sikeres nőnek tartottam magam, de mégis ugyanaz a gyerek voltam, aki annak idején azt mondta a felnőtteknek, hogy gyermekorvos akar lenni, és mindent megtett annak érdekében, hogy tökéletesen teljesítsen az iskolában. Fontosnak tartottam az emberek véleményét. Fiatal éveimet azzal töltöttem, hogy mások elismerését keressem. Gyűjtöttem az aranycsillagokat, és elkerültem az űrös helyzeteket. Idővel egyre jobban ment, hogy önmagam értékét ne az eredményeken mérjem le. De még mindig hajlamos voltam azt hinni, ha szorgalmasan és becsületesen dolgozom, akkor elkerülhetem a rosszindulatú embereket, és mindig olyannak látnak, amilyen vagyok. Ez a hitem azonban hamarosan megrendült. Barak Ájovai győzelme után az üzenetem a kampánykörúton csak egyre szenvedélyesebb lett. Már nem több száz emberrel találkozta meg egy összejövetelen, hanem ezerrel, vagy még annál is többel. Emlékszem, Melisszával és Kétivel épp megérkeztünk egy eseményre, és azt láttuk, hogy az emberek ötös sorokban várakoznak, hogy bejussanak a már zsúfolt színházterembe, és a tömeg túlnyúlt a háztömbön. Boldogan dobbant meg a szíven. Mindenhol elmondtam az összegyűlteknek, megdöbbent, hogy mekkora lelkesedéssel és erőfeszítéssel támogatják barak kampányát. Alázatra késztet, hogy mindannyian olyan sokat dolgoznak azért, hogy a férjem megválasztását elősegítsék. Amikor a kortes beszédemre került a sor, amely az ájovában bevált mondandóra épült, mindig csak egy laza szerkezetet dolgoztam ki rá, nem használtam súgógépet, és az sem zavart, hanem tartottam magam szigorúan a vázlathoz. A szavaimat nem csiszolgattam, és ugyan sosem voltam olyan ékes szóló, mint a férjem. A szívemből szóltam. Elmondtam, hogy az eredeti kételjeim a politikával kapcsolatban hétről hétre halványulnak, és valami bátorító és reményteli érzés veszi át a helyüket. Rádöbbentem, hogy olyan sokan küzdünk ugyanazokkal a nehézségekkel, ugyanúgy aggódunk a gyerekeinkért, és a jövő miatt, és hozzám hasonlóan sokan hiszik, hogy Barak az egyetlen jelölt, aki képes valódi változást előidézni. Barak például ki akarta vonni az amerikai csapatokat Irakból. Vissza akart venni az adócsökkentésekből, amelyeket George V. Bush harcolt ki a leggazdagabbaknak. Megfizethető egészségügyet akart minden amerikai számára. Ambiciózus elképzelés volt, és valahányszor beléptem egy lelkes támogatókkal teli terembe, úgy éreztem, a nemzet készen áll, hogy félretegye a nézeteltéréseket, és valóra váltsa ezt az álmot. Büszkeség érződött azokban a helyiségekben egységes lelkület, amely túlmutatott a bőrszínen, jelentős és felvillanyzó volt az optimizmus. Visszatért a remény, jelentettem ki mindegyik állomáson. Egy februári napon épp Washingtonban voltam, amikor Kétit felhívta Barak kommunikációs csapatának egyik tagja azzal, hogy gond van. Úgy tűnt ellentmondásos dolgok hangzottak el a pár órával korábban elmondott beszédemben. Kéti nem is értette, ahogyan én sem. Miben tért el a mostani szereplésem attól, amit hónapok óta mindenhol elmondtam? Eddig sosem merült fel semmi probléma. Most vajon miért? Kiderült, hogy valaki fogta az egyik beszédem, nagyjából negyven perces felvételét, és egy tíz másodperces klippet vágott össze belőle, megváltoztatva ezzel a mi jelentését. Az eredeti szöveg így hangzott. Azt tanultam meg az utóbbi egy évben, hogy visszatér a remény. És hadd mondjak valamit. Felnőtt életemben most először vagyok igazán büszke az országomra. Nem csak azért, mert Barak jól szerepelt, hanem azért is, mert szerintem az emberek éhezik a változást. Nagyon szerettem volna látni, hogy az országunk ebbe az irányba indul el, és hogy végre ne érezzem magam annyira egyedül, a frusztrációmmal és a csalódottságommal. Láttam, hogy az emberek vágynak arra, hogy alapvető, közös kérdésekben közös nevezőre juthassanak, és ez büszkeséggel töltötte el a szívemet. Megtiszteltetésnek érzem, hogy ennek szemtanúja lehetek. Ám ennek a nagy részét kivágták. Eltűnt a reményre és az egységre való utalás, ahogy az is, mennyire meghat mindez. Eltűntek fontos részletek. A klipben és a konzervatív rádió és tévéadásokban adásokban lejátszott részben csak ennyi maradt. Felnőtt életemben most először vagyok igazán büszke az országomra. Meg se kellett néznem a híreket, hogy tudjam, miként forgatják ki a szavaimat. Ez a nő nem hazafi, mindig is utálta Amerikát. Ilyen ő valójában. A többi csak porhintés. Megpróbáltam hétköznapi módon beszélni, és elfelejtettem, milyen könnyen ellenem lehet fordítani a saját szavaimat. Véletlenül egy egész mondatnyi csámcsognivalót nyújtottam át az utálkozóknak. Ahogyan első osztályosként annak a fiúnak a pofonja, most ez is váratlanul ért. Aznap este visszarepültem Csikágóba. Gyötört a bűntudat és a szomorúság. Melissa, két és én már egy éve együtt dolgoztunk, és már rég nem számoltuk, hány kilométert tettünk meg. Állandóan versenyt futottunk az idővel, hogy estére hazaérjek a gyerekeimhez. Miközben Barak és a kampánystáv Csártergépekkel és kényelmes turistabuszokon utazott, mi továbbra is levettük a cipőnket a lassan haladó reptéri biztonsági ellenőrzéseken. Turistaosztályokon ültünk, és az önkéntesek jó indulatára hagyatkoztunk, hogy egyik eseményről a másikra szállítsanak minket, amelyek időnként több száz kilométerre voltak egymástól. Úgy éreztük, hogy összességében remek munkát végzünk. Láttam, ahogy kéti egy széken állva a kétszer idősebb fotósokat, és leteremti azokat a riportereket, akik nem odavaló kérdéseket tettek fel. Figyeltem, ahogy Melissa zseniálisan összehangolja a rendem minden apró részletét. Nagy szakértelemmel koordinálja az adott nap különféle kampány eseményeit. Gyorsan kezeli a potenciális problémákat, közben arról is gondoskodik, hogy egyetlen iskolai előadásról, baráti, születésnapról vagy edzésről se maradjak le. Ők ketten mindent beleadtak ebbe. Feláldozták a saját magánéletüket, hogy az enyémből egy kicsi megmaradjon. Ott ültem a repülőgép lámpáinak fényében, és attól féltem, hogy mindezt megtorpedóztam azzal a félmondattal. Otthon, miután ágyba a lányokat, és hazaengedtem anyát az ekludebniúra, hogy pihenhessen egy kicsit. Felhívtam barakot, a viszkonzíni előválasztás előestéje volt, és a közvélemény kutatás szerint szoros versenyre számíthattunk. Barak kampánystábja nem engedett meg semmilyen kisiklást. Bocsánatot kértem azért, ami a beszédem körül kialakult. Nem tudtam, hogy rosszat teszek, mondtam. Hónapok óta ugyanezt mondom. Lelki szemeimmel láttam is, hogy a vonal túlsó végén vállat van. Nézd! Azért van ez, mert akkora tömeg, mondta. Tényezővé váltál a kampányban, ami azzal jár, hogy egy kicsit rátszálnak. Ez a dolgok vele járója. Mint szinte mindig, valahányszor beszéltünk, megköszönte, hogy ennyi időt szentelek a kampánynak, és hozzátette, nagyon sajnálja, hogy egyáltalán foglalkoznom kell a negatív következményekkel. Szeretlek édesen, mondta, mielőtt letettük volna. Tudom, hogy rossz, de majd elmúlik, mindig elmúlik. Az utóbbival kapcsolatban igaza is volt, meg nem is. Barak fölényes győzelmet aratott a viszkonzini előválasztáson, ami arra utalt, hogy ott nem ártottam neki. Ugyanazon a napon Cindy McCain odaszúrt nekem a saját kampányeseményén, amikor így fogalmazott. Büszke vagyok az országomra. Nem tudom, hogy vannak önök ezzel. Hallották-e ezeket a szavakat korábban is? Nagyon büszke vagyok az országomra. Direkt ragadta ki a szavaimat az eredeti környezetükből, hogy rossz színben tüntessen fel. A CNN olyan címekkel jelentkezett, amelyek szerint lázban égünk, és a bloggerek azt tették, ami a bloggerektől megszokott. Nagyjából egy héten belül úgy tűnt, lecsillapodtak a kedélyek a beszédemmel kapcsolatban. Barakkal mindketten nyilatkoztunk a sajtónak. Világosá tettük, hogy azt tölt el amikor látom, hogy ennyi amerikai kapcsolódik be a kampányba. Elbeszélgetnek a szomszédaikkal, és egyre inkább megélik, hogy a demokráciánk hatalmat ad a kezükbe. És ezt értettem a most először alatt. A kampánybeszédeimben igyekeztem jobban figyelni arra, hogyan öltöm egymásba a szavaimat. De az üzenetem ugyanaz maradt. Még mindig büszke voltam és lelkes. E semmi sem változott. Mégis kártékony makullott a földbe. Az a kép alakult ki rólam, hogy mogorva vagyok és ellenséges. Hiányzik belőlem a báj. A szóbeszéd és az egyoldalú magyarázatok szinte mindig alig palástolt üzenetet hordoztak az etnikumról, amelynek az volt a célja, hogy a szavazók legmélyebb és legocsmányabb félelmeit kavarják fel. Ne hagyjátok, hogy a feketék átvegyék a hatalmat. Ők nem olyanok, mint ti. Az ő elképzeléseik nem a tietek. Ezen csak tovább rontott, hogy a média Ismét támadta Jeremiah Right tiszteletest. Az ABC News sok órányi felvételt bogarászott át az Ige hirdetéseiből, és összevágott belőle egy rémes összeállítást, amelyben a prédikátor bosszúsan és haragosan beszél a fehér Amerikáról, mintha a fehérek tehetnének minden problémáról. Barakkal szomorúan láttuk, hogyan tükrözik vissza a legrosszabb és legparanoiásabb gondolataid annak az embernek, aki összeadott minket, és aki megkeresztelte a gyerekeinket. Mindketten olyan családtagok közelében nőttünk fel, akik az eltérő etnikumot mogorva bizalmatlanság szemüvegén keresztül nézték. Tanulja voltam dendi füstölgésének, Amiatt, hogy évtizedeken át nem kapott munkát a bőrszíne miatt, ahogyan szútszájd aggodalmának is, hogy az unokái nincsenek biztonságban a fehérek lakta környékeken. Barak eközben közben hallgatta. Egyebek mellett fehér nagyanyja félváról odavetett etnikai általánosítgatásait, miközben bevallott a fekete unokájának, hogy időnként félt, amikor az utcán összefutott egy fekete férfival. Az idősebb rokonok egyes tagjainak korlátoltságával éltünk együtt éveken át. Elfogadtuk, hogy senki sem tökéletes, különösen azok, akik a fai elkülönítés idején lettek nagykorúak. Talán emiatt is siklott el a figyelmünk tiszteletes prédikációinak abszurdabb részei felett, még akkor is, ha az ABC News összeállításaiban szereplő ige hirdetéseken nem is voltunk jelen. A hírekben látott részleteket látva azonban elborzadtunk. Arra hívta fel ez a figyelmünket, hogy amikor Amerikában az etnikum kerül szóba, kölcsönös a gyanakvás és az általánosító gondolkodás. Valaki eközben sikerrel előbányázta, a Princetoni szakdolgozatomat, amelyet több mint húsz évvel korábban írtam. A kutatásom arra irányult, hogy az egyetemet végzett afroamerikaiak mit éreznek az etnikummal és az identitással kapcsolatban, miután a Princetonra jártak. Sosem fogom megérteni, hogy miért. De a konzervatív média úgy kezelte az értekezésemet, mintha valami titkos, fekete hatalmat hirdető manifestum lett volna, egy utólag leleplezett fenyegetés. Mintha ahelyett, hogy azon igyekeztem volna, hogy ötöst kapjak szociológiából, és bekerüljek a Harvard jogi karára, lázadást terveztem volna, hogy félresöpörjem a fehér többséget. És most, a férjem politikai karrierjén keresztül végre esélyem lenne lecsapni. Michel Obama lenne a felelős a Jeremiah Wright fiaskóért? Ez volt az alcíme egy online cikknek, amely belerugott az egyetemista énembe. Azt sugalva, hogy a fekete radikális gondolkodók hatása alá kerültem, és még borzalmasan is fogalmazok. Hiba lenne azt mondanom, hogy nehéz olvasmány, írta a szerző. A szakdolgozatot a szó szoros értelmében nem is lehet elolvasni, mégpedig azért, mert egy ismeretlen nyelven íródott. Nem csupán kívülállóként festett le, hanem igazi idegenként, aki annyira más, hogy még az általam használt nyelv sem ismerhető fel. Kistílű, és nevetséges sértés volt. Az igaz, de az intelektusom gúnyolása, az egykori énem marginalizálása egy még komolyabb elutasítást vezetett be. Barakkal most már túlságosan ismertek voltunk ahhoz, hogy átnézzenek rajtunk, de ha idegennek és betolakodónak állítanak be, akkor talán meg lehet tépázni a tekintélyünket az emberek szemében. Az üzenet a következő volt. Még akkor is, ha nyíltan sosem mondták ki, ezek az emberek nem tartoznak közénk. Egy konzervatív honlapon megjelent barakról egy fénykép, amelyen turbánt és hagyományos, Szomáliai öltözéket visel, amelyet egy hivatalos látogatás során adtak rá Kenyában még szenátorként. Azonnal felélettek a régi elméletek arról, hogy titokban iszlám nézeteket val. Néhány hónappal később pedig az interneten felbukkant egy újabb névtelen és alaptalan plegyka, amely barak állampolgárságát kérdőjelezte meg azt sugalva, hogy nem háváén született, hanem Kenyában, ami miatt a törvény szerint nem is lehetne elnök. Az ohio és texas Vermonti és Mississippi utazásaink során továbbra is az optimizmusról és az egységről beszéltem. A kampányeseményeken érzékeltem az emberek felől egyre jobban áradó pozitív energiát. Mindeközben azonban, a rólam kialakított kedvezőtlen kép, mintha még inkább elterjedt volna. A Fox News-on a harcos dühömről folyt az eszmecsere. Az interneten plegykák keringtek, hogy van egy filmfelvétel rólam, amelyen a fehérekre vájtiként utalok, ami bizarr volt, és egészen egyszerűen nem volt igaz. Júniusban, amikor Barak végre megszerezte a demokrata jelölést, egy mineszottai eseményen játékosan összeöklöztem vele a színpadon. A Fox egyik hírmagyarázója szerint ez terrorista üdvözlés volt, ismét azt sugalva, hogy veszélyesek vagyunk. Ugyanez a csatorna az Obama gyerekek anyjának nevezett. Rájátszva ezzel egyrészt az Amerika fekete gettóiról kialakult klisékre, illetve arra utalt, hogy Barak és én nem is vagyunk összeházasodva. Kezdtem felőrlődni, nem fizikailag, hanem érzelmileg. Fájtak az ütések, még akkor is, ha felfogtam, kevés közük van ahhoz, hogy valójában milyen ember vagyok. Mintha lenne a nagyvilágban egy karikatúra változatom, egy nő, akiről mindenfelől hallok, de nem ismerem. Egy túl magas, túl erőteljes, pusztító, politikus feleségbe oltott szörnyeteg, akit misel Obamának hívnak. Legnagyobb bánatomra néha a barátaim is felhívtak. Rámzódították az aggodalmaikat, és azt akarták, Nyugtassam meg őket, hogy a rólam hallott plegykák vagy hazugságok nem igazak. Csüggetten és megbántva tettem le a telefont, amiért azok előtt kell védekeznem, akik jól ismernek. Úgy éreztem, hogy nem győzhetek. Nincs az a hit vagy kemény munka, amelyel felül kerekedhetek az utálkozókon. És azon az igyekezetünkön hogy megtagadják tőlem a hangomat. Nő voltam, fekete és erős, ami bizonyos emberek számára egyet jelentett azzal, hogy dühös. Ez is egy kártékony klisé volt, amellyel már emberemlékezet óta utasítják el a kisebbségi nőket, és azt, amit mondani akarunk. Most már tényleg kezdtem kisé dühös lenni, amitől csak még rosszabbul éreztem magam ha megadtam volna magam az utálkozóknak. Elképesztő, hogy a sztereotípia mennyire képes csaptaként működni. Hány dühös fekete nőt ejtett fogjul az, amit ezek a szavak jelentenek. Amikor valakit nem hallgatnak meg, akkor miért ne lenne hangosabb? Ha valakit dühösként vagy érzelgősként leírnak, nem éppen ez vált ki belőle dühött, Érzelgős választ. Kimerített ez a rossz indulat. Nyugtalanított, hogy mennyire személyessé vált. Ráadásul úgy tűnt, nem is szabadulhatok meg tőle. Valamikor májusban a Tennessee Republikánus párt kiadott egy online videót. Újra játszották a viszkonzini megjegyzésemet és összevágták szavazói megnyilvánulásokkal. Fiúk, én gyerekkorom óta büszke vagyok arra, hogy amerikai vagyok. Az NPR weboldala ezzel a címmel közölt le egy sztorit. Előnyt vagy hátrányt jelent Michelle Obama. Ezzel arra utaltak, hogy pusztán azáltal, hogy önmagam vagyok, árthatok barak kampányának. Alatta vastag betűkkel szedve ott álltak a vitapontok: üdítő őszinteség vagy túlzott szókimondás és a magatartása királynői vagy megfélemlítő. Őszintén megmondom, az ilyesmi nagyon fájt. Időnként Barak stábját hibáztattam azért, hogy ilyen helyzetbe kerültem. Beláttam, hogy mivel aktívabb vagyok, mint a többi jelölt felesége, nagyobb támadási felületet is nyújtok. Az ösztönöm azt hogy vágjak vissza, Cáfolja meg a hazugságokat és az igazságtalan általánosításokat, vagy vegyem rá barakot, hogy nyilatkozzon valamit. De a kampánystáv folyton azt mondogatta, hogy jobb nem reagálni, csak meneteljek tovább, és egyszerűen viseljem el az ütéseket. Ilyen a politika, mindig ez volt a válasz. Mintha semmit sem tehetnénk ellene mintha mindannyian átköltöztünk volna egy politika nevű városba vagy bolygóra, ahol a megszokott szabályok egyike sem érvényes. Valahányszor kezdtem elkedvetlenedni, további negatív gondolatokkal büntettem magam. Nem én választottam ezt. Sosem szerettem a politikát. Ott a munkahelyem, lemondtam a személyiségemről a kampány kedvéért. Erre most hátrány lettem. Hová tűnt az erőm? Egyik szombat este ott ültem a Csikágói lakásunk konyhájában, amikor Barak kivételesen otthon töltött egy éjszakát, és kibukott belőlem minden elkeseredésem. Nekem ezt nem muszáj csinálnom, jegyeztem meg. Ha ártok a kampánynak, akkor mi a csodának állok ki oda? Elmondtam neki azt is, hogy Melissa, Két és én is úgy érezzük, nem tudjuk tartani a lépést a sajtó igényeivel, és rengeteg energiánkat felemészti, hogy ilyen kis büdzsékből kell megoldanunk azt a sok utazást. Nem akarok semmit elrontani, és támogatni szeretném, de nincs elég időnk és erőforrásunk, hogy annál többet tegyünk, mint hogy az adott pillanatra reagáljunk. És ami a rám irányuló, egyre növekvő kritikát illeti, Belefáradtam abba, hogy védtelen vagyok, és hogy egészen más embernek látnak, mint aki vagyok. Akár itthon is maradhatok a gyerekekkel, ha az úgy jobb tettem hozzá. Lehetek hétköznapi feleség, aki csak a nagyobb eseményeken jelenik meg, és szépen mosolyog. Lehet, hogy ez sokkal jobb lenne mindenkinek. Parag együttérzően végighallgatta a frusztrációmat. Láttam rajta, hogy fáradt. Alig várja, hogy felmehessen az emeletre és kialudja magát. Időnként bosszantott, hogy ennyire elmosódott a határ a családi életünk és a politikai élet között. Nem akartam én is egy újabb, megoldandó problémává válni. De persze a létezésem teljesen összefort az övével. Sokkal inkább előnyt jelentesz, mint hátrányt, Michel. Ezt tudnod kell, mondta barak zavartan. De ha abba akarod hagyni, vagy lassítanál, azt is tökéletesen megértem. Azt tehetsz, amit csak akarsz. Elmondta, hogy sose érezzem azt, hogy tartozom valamivel neki vagy a kampánynak, és ha folytatni szeretném, de ehhez több támogatásra és erőforrásra van szükségem, akkor kitalálja, hogyan szerezhetné meg. A válasza megnyugtatott, bár csak egy hangyány. Még mindig úgy éreztem magam, mint ez a kis elsős ott a sorban, akit egyszer csak megütöttek. Nem sokkal ezután elmentem Barak kommunikációs igazgatójához, David Axelrodhoz a csikágoi irodájába. Leültem vele és Valeri Gyerettel, hogy megnézzük a nyilvános szerepléseimről készült felvételeket. Mindketten megdicsértek, hogy milyen keményen dolgoztam és milyen hatékonyan gyűjtöttem egybe barak támogatóit. Ám ekkor Axi lenémította a felvételt, és újra lejátszotta a beszédemet. Eltüntette a hangomat, hogy jobban meg tudjuk figyelni a testbeszédemet, különösen az arc kifejezésemet. Hogy mit láttam? Magamat, ahogy nagy hévvel és meggyőződéssel beszélek és sosem ereztek le. Mindig a nehéz időkről beszéltem, amelyekkel az amerikaiak szembesülnek, meg az iskola és az egészségügyi rendszerben tapasztalható egyenlőtlenségekről. Az arcom tükrözte annak komolyságát, amiben hittem, de az arcom túl komoly volt, túl szigorú, legalábbis ahhoz képest, amit az emberek megszoktak egy nőtől. Úgy láttam akkor a vonásaimat, ami ennek azokat egy idegen érzékelheti. Láttam, hogy az ellenfeleinknek miért sikerült úgy összevágniuk ezeket a képeket, hogy azokkal házártosnak állítsanak be, és így könnyen semmibe vehették a mondani valómat. Természetesen ez egy újabb sztereotípia, újabb csapda. Barakot, mintha senki sem kritizálta volna, amiatt, hogy túl komolynak tűnik, vagy nem mosolyog eleget. Feleség voltam, és nem jelölt. Ezért tőlem várták, hogy könnyedséget, bájt vigyek a kampányba. Egyébként nem meglepő, hogy más nőkkel is keményen bántak a politikában. Tudtam például, hogy mennyien használták ki Hillary Clinton nemét, uralkodó típusúnak, Zémbes banyának állították be. A hangjáról azt mondták, hogy visítozós, és vihogva nevet. Hilári barak ellenfele volt, de mindenképp csodáltam a képességét, ahogy kiáll, és küzd a nőket annyira lenéző férfiakkal szemben. Ahogy aznap visszanéztem a felvételeket, szúrni kezdték a szemem a könnyek. Felzaklatott az élmény. Most már láttam, hogy a politika Egyben előadás is. De az ehhez szükséges készszégeket még nem sajátítottam el. És akkor már több mint egy éve mondtam beszédeket. Népesebb közönség felé nehezebb volt melegséget sugározni. A nagyobb tömeg egyértelműbb arcjátékot igényelt. És ezen még dolgoznom kellett. Kezdtem félni, hogy már túl késő. Valéri, aki akkor már több mint 15 éve volt kedves barátnőm, megszorította a kezenet. Miért nem beszéltetek nekem erről jóval előbb? kérdeztem. Miért nem próbált senki segíteni? A válasz az volt, hogy egészen mostanáig senki sem szentelt ennek túl nagy figyelmet. Barak kampánystábjában azt gondolták, hogy jól boldogulok, mindaddig, ami ki nem derült az ellenkezője. Csak most, amikor problémává váltam, rendeltek be. Számomra ez fordulópontot jelentett. A kampánycsapat csak barak segítségére jött létre, nem pedig miattam, vagy a lányok kedvéért. És ugyan barak stábja tisztelt, és értékelte a közreműködésemet, útmutatást, Nemigen kaptam tőlük. Addig a pontig a csapatából senki sem vette a fáradtságot, hogy velem utazzon, vagy megjelenjen az eseményeimen. Sosem kaptam médiaoktatást, sosem készítettek fel a beszédekre. Rájöttem, hogy senki sem fog törődni velem, ha csak ki nem harcolom magamnak. Tudtuk, hogy a rám irányuló figyelem csak tovább fog nőni, ahogy közeledik a kampány utolsó hat hónapja. Ezért Barak csapata megegyezett abban, hogy igazi segítségre van szükségem. Ha innentől kezdve úgy kell folytatnom a kampányolást, mint egy jelöltnek, akkor olyan támogatásra is van szükségem. Azzal védem magam, hogy szervezettebb leszek, és ragaszkodom hozzá, hogy megkapjam a munka megfelelő elvégzéséhez szükséges erőforrásokat. Az előválasztások utolsó heteiben Barak kampánystábja nekiállt kibővíteni a csapatomat. Kaptam egy programegyeztetőt és egy személyi asszisztenst, Kristen Zsárviszt, Barak szenátusi irodájának korábbi melegszívű személyzetisét aki támogatott a legstresszesebb pillanatokban is, illetve egy gyakorlatias, a politikai életben jártas kommunikációs szakértőt, Stefánika tört. Kétivel és Melisszával együttműködve Stefani segített csiszolni az üzenetemen és az előadás előadásmódomon, hogy felkészüljek arra a nagy jelentőségű beszédre, amelyet majd a nyár végén kell elmondanom a Demokrata Országos Konvención. Végre kaptunk egy kampányrepülőgépet is, így sokkal hatékonyabbá vált az utazás. Most már interjút adhattam a sajtónak a repülőúton, menet közben megigazíthatták a sminkemet és a frizurámat, és minden pluszköltség nélkül magammal vihettem Szását és Máliát. Ez az egész könnyebbséget jelentett, és tényleg úgy gondolom, emiatt többet tudtam mosolyogni, és képes voltam kevesebbet szorongani. Miközben a nyilvános megjelenéseimet tervezgettük, Stefani azt tanácsolta, hogy az erősségeimre építsek, és ne felejtsem el, Miről szeretek a leginkább beszélni? A férjem és a gyerekeink iránt érzett szeretetemről, a dolgozó anyákkal való szoros kapcsolatomról, és arról, hogy büszke vagyok csikágói gyökereimre. Észrevette, hogy szeretek viccelődni, és arra kért, ne fogjam vissza a humoromat. Más szóval, teljesen rendben van, ha magamat adom. Nem sokkal azután, hogy lezajlottak az előválasztások, elfogadtam a meghívást, hogy fellépjek egy napi beszélgetős műsorban. Egy vidám és izgalmas órát tölthettem el a házigazdák társaságában. Élő közönség előtt beszélgettünk az ellenem irányuló támadásokról, de jókat nevettünk a lányokon, az összeöklözésen és azokon a butaságokon, amelyeket az emberek nem tudnak a kampányolásról. Újra ellazultam, visszataláltam önmagamhoz. A műsort alapvetően, kedvezően fogadták. Egy nem túl drága, fekete-fehér mintás ruhát viseltem, amelyet hirtelen minden nő meg akart venni magának. Hatást gyakoroltam másokra, ugyanakkor elkezdtem felengedni. Egyre nyitottabb és optimistább lettem. Mindemellett igyekeztem tanulni azoktól az amerikaiaktól, akikkel az országot járva találkoztam. Beszélgetéseket tartottam, amelyek témája a munka és a magánélet egyensúlyának megtalálása volt, hiszen ezt a kérdést különösen a szívemen viseltem. Számomra a leginkább alázatra késztető tanulságot az szolgáltatta, amikor ellátogattam a katona közösségekbe, és a házastársakkal találkoztam. Meséljenek az életükről, kértem őket. Majd végighallgattam az ölükben kis babát ringató nőket, akik közül többen még tizenévesek voltak. Voltak, akiknek minden egyes alkalommal, amikor új katonai bázisra költöztek, újra kellett kezdeniük a gyerekek beszoktatását az iskolákba. Elmagyarázták, mennyire nehéz, ilyen sok költözés közepette folytatniuk a karrierjüket. Sok fiatal szülő alig talál megfizethető gyermekfelügyeletet. Mindezeket pedig még nehezebbé tette annak a logisztikai és érzelmi terhe, hogy a szeretteiket egyszerre tizenkét vagy több hónapra olyan helyekre vezényelték, mint Afganisztán vagy Irak, vagy a délkínai tengeren egy repülőgép hordozó. Miután ezekkel az elkötelezett emberekkel találkoztam, minden megbántottságom azonnal más perspektívába került. Ők messze nagyobb áldozatokat hoztak, mint én. Ott ültem ezeken a találkozókon, és megdöbbentett a tény, hogy ilyen keveset tudok a katonák életéről. Megfogadtam, ha Barak elég szerencsés, és megválasztják, mindenképp megtalálom a módját, hogy hatékonyabban támogassuk ezeket a családokat. Mindez energiával töltött fel. Hogy az utolsó erőfeszítéseket is megtegyem, Barak és a delaveri senátor a hamarosan bejelentett alelnök jelölt, Joe Biden kampányában felbátorodtam, hogy megint hallgathatok az ösztöneimre, mert olyan emberek vesznek körül, akik támogatnak. A nyilvános eseményeken arra koncentráltam, hogy személyes kapcsolatot építsek ki azokkal, akikkel találkoztam, akár kisebb csoportokban, akár több ezres tömegben. Amikor a szavazók emberként láthattak, rájöttek, hogy a rólam terjesztett, eltorzított állítások mennyire valótlanok. Megtanultam, hogy közelről nehezebb gyűlölni. 2008 nyarát egyre sűrűsödő programok és kemény munka jellemezte, és meggyőződésemmé vált, hogy pozitív tényező lehetek Barak kampányában. Ahogy közeledett a Denveri Demokrata Konvenció, most először dolgozhattam együtt beszédíróval, egy tehetséges fiatal nővel, szárá hurvic aki segített a gondolataimat feszes 17 perces beszéddé formálni. Több hétnyi gondos előkészület után felléptem a színpadra. Megálltam a húszezres közönség és a több milliónyi tévénéző előtt. Felkészülten rá, hogy elmondjam a világnak, igazából ki is vagyok. Aznap este a bátyám krég vezetett fel. Édesanyám a VIP páholyban az első sorban ült. kissé meglepetnek tűnt, hogy mekkora színpadon zajlik mostanában az életünk. Beszéltem apámról, az alázatáról, a kitartásáról, és hogy ezzel miképp formált engem, és kréget. Megpróbáltam a lehető legközelebből bemutatni az amerikaiaknak, mennyire nemes szívű barak. Amikor befejeztem, szűnni nem akaró tapsvihar tört ki, és hirtelen megrohont a megkönnyebbülés, mert tudtam, hogy talán végre tettem valamit. Hogy megváltoztassam az emberekben Rólam kialakult képet. Bizony, Nagy pillanat volt ez, Hatalmas és nyilvános. Ám az igazság az, Hogy a színpadok, a közönség, A fények, a taps Mind jóval hétköznapibbá váltak, Mint ahogy valaha is gondoltam volna. Most annak éltem, Amit nem próbáltunk el előre, Amit nem fotóztak le, a köztes pillanatokért, amikor senki sem alakít szerepet, és senki sem ítélkezik, és az igazi meglepetés még mindig lehetséges. Ennek megértéséhez vissza kell térnünk a montánai bátba július negyedikére. Az ott töltött napunk hamarosan véget ér. A nyári nap végre lebukott a nyugaton húzódó hegyvonulat mögött és a távolban felhangzott a petárdák pattogása-durrogása. Barak másnap missuri -ba ment, én pedig haza Csikágóba a lányokkal. Mindannyian fáradtak voltunk, túl voltunk a felvonuláson és a pikniken. Úgy éreztem, butavárosának minden egyes lakosával kezet fogtunk, most pedig végre tartunk egy kis összejövetelt. Csak is, Malia számára. Ha akkor kérdez meg valaki, Azt mondtam volna, Hogy kisé cserben hagytuk a lányunkat. A születésnapja szinte elsikkadt A kampány forgatagában. Egy sötét konferenciateremben gyűltünk össze A szállodánk alaksorában. sorában. Konrád, Maja és Szuhaila, Illetve a stáb néhány tagjának társaságában akik közel álltak Maliához. És természetesen ott voltak a titkos szolgálat ügynökei is, akik sosem tágítottak mellőlünk. Volt Lufi, áruházban vásárolt torta, tíz gyertya, és egy nagy doboz jégkrém. Volt egy-két ajándék, amiket valaki más vett meg és csomagolt be menet közben, nem én. A hangulat nem volt épp ünnepi. Egész egyszerűen Egy túl hosszú nap állt mögöttünk. Barakkal összenéztünk, Tudtuk, hogy ebben kudarcot vallottunk. De, mint olyan sok minden, Ez is csak nézőpont kérdése volt. Hogy döntünk? Miképp szemléljük mind azt, Ami előttünk van. Barakkal csak is a hibáinkra, és a hiányosságainkra koncentráltunk. Ezt láttuk visszatükröződni abban a kopottas helyiségben is, és az összecsapott buliban. Malia azonban valami egészen mást nézett, és látta is, kedves arcokat, csupa olyan embert, akit szereti, egy habostortát, tortát, a kis hugát és az unoka testvérét maga mellett, és egy újabb évet, amely előtte állt. A napot a szabadban töltötte. Megnézte a felvonulást, másnap pedig repülőgépre ülhet. Oda lépett a közelben ülő barakhoz, és az ölébe huppant. Eddig ez volt a legklasszabb szüli napom, jelentette ki. Nem vette észre, hogy az apja és az anyja szemébe is könnyek szöktek. Sem azt, hogy a vendégek fele szintén elérzékenyült, mert igaza volt, és egyszer csak mi is mind megláttuk. Aznap töltötte be a tizedik életévét, és minden a leges legklasszabban alakult.